Hvordan skal Dennis Knudsen komme videre fra sin nedsmeltning? Ja. Er det upassende, at bandet Eightball spiller til Jonas Vingårds fræng i Klingør? Er det okay, at Cardi B er kastet en mikrofon i hovedet på en gæst eller en fan? I hvert fald velkommen til sæson 3 af Marcus Reality-panelet. Det her det er jo stadig programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og ølbongs. Med mig i studiet har jeg bachelorette Adam og Kasper Sti. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Nå. Det er jo et program, altså det er et program der redder altså ud af kriser, og det er også et rådgivningsprogram, ikke så jeg håber at i hvert fald i vil gøre jeres bedste for at besvare de her spørgsmål jeg kommer med. Er det nåtent plasma? Ja ja. Og oh, jeg skal lige, du skal lige altså nåtent. Sådan der tændt. Ja, er vi nåtent? Ja, jeg ditænd nu. Er du glad? Ja ja. Godt. Nu skal I høre. Vi skal i hvert fald hygge snakke lidt, og vi har selvfølgelig også ugen slader, det har jeg sagt til jer. I kan lige tænke over det imens, ikke? Ja. Ja, vi sender. Ja. Godt. Der er sindssygt mange ting, at jeg skal snakke med om dag. Så har jeg sådan noget, jeg skal have med dig om først. Hvad er det? Du må gerne fortælle, at det bliver optaget, det her også, altså på video. Det gjorde jeg ikke det? Ej, det gjorde du ikke. Det er sgu ikke det. Det er, ikke, det er kun lyd. Jeg spurgte så låg tåret. Så ser man lige på nogle klipsen. Hold da kæft. Da... Jamen, det er du skal faktisk... ikke pille dig i næsen, ikke? Det er faktisk showme-afdelingen, der styrer styr på det. Det er faktisk, der det. Ja, det er faktisk jamen, så... ikke så meget mig. Øh... Så ved man det i hvert fald nu. Whoopsie dupsi var. <laughs> hov, hov. Nu er I på TikTok. Øh, nej, du skal I høre. Kasper, du er jo første gang, du er herinde hos mig. Ja. Og jeg glæder mig meget til at øh, have dig herinde i studiet. Er du færdig med at h det ved jeg ikke. Jeg, okay. jeg glæder mig meget til at have dig i studio, fordi du har virkelig påvirket mig okay. på en god måde. Det, det vil jeg jo også sige. Fordi at, hvordan er det, man tager en ølbung med røv? Uh, man får uh, sin gode kammerat til at smøre ens røv ind i vaseline, I tror jeg. I vaseline? Ja. Og så stikker du simpelthen ølbånene <laughs> ind i røven. Lad mig, ja. jeg, tag mig med Og på rejsen, Kasper. Jeg skal med på rejsen. Ja. Du skal med på rejsen? Ja, men Rent øh, teknisk, så, så gør du det, at du puster helt ud, og du tømmer lungerne for luft, og så, øh, så lukker du luftrøret, og så øh, suger du egentlig maven ind. Det vil sige, at ja. du løfter egentlig rigbenen og kragebenen, og øger volumen i, inde i brysthulen, så der skabes et vakuum. Det lyder meget teknisk. Altså, det, ja. det, er jo en helt, det er jo en helt teknisk måde at gøre det her på. Jamen det, er det også. Og bliver, bliver, bliver ølet i røven. Ja, indtil man... Jeg så det ud igen, ja, ja. Det er jo imponerende. Det er jo imponerende. Men det, det er jo ikke ja. bare at drikke en øl med røven. Det er faktisk verdensrekorden i ølbanken, jeg lige demonstrerer. Hvordan det? Fordi det går jo hurtigere, end... Det vil ikke gå hurtigere, end det hvis... bare er ned. Lad os sige, at du er så god til at drikke en øl, at ja. du kan åbne svælget. Ja. Så vil du kunne ja. Ja. drikke en øl lige så hurtigt, som tyngdekraften trækker øl ned. Men hvis du kan... Hvis du bare du åbner <laughs> det er jo vanvittigt. Bliver du Men når du har den i røven og laver et vakuum, så bliver den jo suget ned... Blir det går den, lidt hurtigere. Den, altså, bliver du fuldere af det? Øh, jeg tror... Nu er det kun en øl, men jeg tror, ja. Det kommer nok ud i blodet. Men der var kun en? Du var altså ellers på, det skulle være tre. Skal du <ikke>? Ja. <laughs> det jeg, jeg, prøver, meget <laughs> godt, jeg synes, det er det fedeste party -track. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg blev helt overrasket. Også fordi, ser jeg hører bare kamer kameraet op i røven på dig. Ja, ja. Det er også sindssygt nok. Men, men prøv her. Det, jeg vil bide jo, Kasper, det er... Hvorfor tog du en ølbange med røven? Jamen, det var egentlig for at uh, gentage mig og min brors succes Vi havde lavet en uh, en video fra tre år siden. Der er sti? Ja. Ja. ja. Den mig hvor øl, den vi vie. hvor vi drikker om og hvor jeg vinder. Øhm. <laughs> Men det er fordi. Det er fordi min lillebror han var rigtig god til at, at drikke øl ja. hurtigt. Ja. Og så fandt jeg ud af at jeg kunne. Jeg prøver. <laughs> var du ikke. Jeg prøvede, prøvede engang at give mig selv en tørbeskydning med, med noget vand og så gik det rigtig hurtigt ind. <laughs> og så var det sådan her. Det det kan jo gøre med en øl i her. Ja, ja, altså, det skal jeg lige prøve at se om jeg kan, om jeg kan slå min bror nu. Vi så det, også, vi så det også ned i Mexico. Så jeg fortalte dig de om det, at vi tager det på store der nede. At der er der to noget på den der video. Der? Ja, ja, ja, vi havde, vi havde okay, sådan. Det er skulle meget kring den. På store der nede. De har jo ikke taget den ned. Nej. Efter tre år har den, har den op. Ja, blev der så meget omtegninger. Efter, <laughs> den, efter, den, efter du, du, stig, at du Der er jeg virkelig har været med i programmet, Så er det måske lige ja. lidt. Men det er jo, øh, altså det er imponerende, det må jeg sige. Nu skal vi så til det andet punkt. Det skal sige, vi har vokset op med jakkes, <clears throat> med jakkes. Ja. Er du lidt mere rowdy, når du er fuld, Kasper? Ja, ja. ja. Det er vi er det alle sammen. Det godt <laughs> er vi ikke det? Nej, der er nogen, der bliver helt stille og så sidder de lidt herinde Det kan godt være. Men øh, nu skal vi jo... Altså, det er en flydende overgang, det her, ikke? Fordi så, altså, scorer I så på Roskilde det, Altså, du på det her på Roskilde med det her træk. <laughs> altså, det, det er jo noget, der deler vandet lidt, tror jeg. Der er ja. nogen, der synes, det er mega griner, og der er nogen, der synes, det er for klamt. Og nogen, der synes, det er begge dele. Så dem, mm. <laughs> det et spørgsmål, om du, siger, det, det? om du synes, det er klammere, end det er sjovt, eller om det er sjovere, end det er klamt. Ja. Hvad gjorde I med ølbanken bagefter? Smedde I den ud? Ja. Yeah. Var det ikke bare mundstykket, der blev det skiftet ud? Jo. <laughs> <laughs> den er sådan, at jeg har <laughs> Nej, den blev, den noget blev brugt. ikke brugt mere på Roskilde. Den, den var <laughs> men færdig. Men der skete det, tror jeg. Der kom fire-fem piger op dagen efter, dem mødte jeg på Roskilde. Så viste de mig et billede af, at deres veninde havde prøvet. Og Daniel hey. Nej, Okay, Du lavede sådan ja. en trend på, altså på Ros, De prøvede også at gøre det på Ros. Ja fungerede Der det? kom, uh, kom 4-5 piger hen fungerede Det, så, kunne de det ved jeg ikke eller? Altså, De så bare et billede på telefonen ja, okay. okay, okay. Du er en trendsetter Du er <laughs> ja. en trendsetter Kasper Jeg har altså blevet influencer <laughs> men, men, men, altså, fordi, at Vi skal også have lidt gang i den her slag, Og vi skal have lidt i gang med den her med sådan, Altså var der nogen af jer der scorede på os Vi havde lavet jo en eller anden kæmpe red camp Med drengene jeg, jeg, ved jeg tror, han at... har alle gjort. det alle? Jamen, er det ikke meget normalt på rost generelt? Sådan det, er og... da, det er da flot. Og scorer på rost, det, det tror jeg... jeg Din tror lillebror, Stig i hvert fald, han scorer jo fritter. Det er jo, det er jo ja. til at sige. Altså... Det kom han i i ballade med. Hvorfor? Fordi... Når han var stadig med her. Ja. ja, det var ikke lidt... ja, så godt. Nej, og det, det blev, var derfor... Det blev jo, jeg hedder det... Det blev han ikke så glad for, at ham, der står for programmet. Nej, han der står for programmet. Men altså, <laughs> I, var al I alle sammen lavede drikkecam Battle Bachelorette Cam. Ja. Det går jo fuldstændig bananas. Altså, ja, ja. det kunne jeg godt forestille mig. Men øh, hele det her, det er derfor, vi skal lave et ærlighedsrum i dag. Ikke? Vi her, Og vi skal finde ud af, hvad der egentlig er sket med det her Bachelorette-ting. For der er med været mange ting i, i <laughs> ja, Altså, Det skal vi altså prøve på. Lad os bare lige hurtigt starte med dig, Saddam. Og over, at du siger, at alle scoret. Det synes jeg er vildt nok. det tror jeg. jeg tror, der fuldt hus. Var der fuldt hus? Altså, alle på Roskilde. Det tror jeg. Det fandme sindssygt. Det er flot. Jamen, det, det er imponent. Det er jo også. Ja, det er imponent, <laughs> også fordi, ja, at ham der må være rigtig sur af <laughs> programmet der. Men lad os gå lidt videre, inden vi kan fortælle med alt det der. Adam, øh, du, ville, altså, du sagde jo, at du ville tage en pause fra sociale medier. Ja, altså jeg havde også... Øh, jeg havde lige på tidspunkt en pause, for jeg tror, jeg ved, det var en uge eller halvanden eller sådan noget. Hvor jeg bare lige kunne mærke, at det var lige lidt meget på en gang, og... Jeg tror egentlig det er, måske på måske, måske lille smule alle de her anonyme kommentarer som egentlig burde jo bare være fuldstændig ligegyldige for de folk er kæmpe søde i virkeligheden mm. og, og sådan noget. Er det på Reddit eller hvad? Jamen det har nok været Reddit og det TikTok hvor øh, jeg sagde til mig selv det vil jeg ikke læse, mm. men så kommer nok til fest og sådan noget hvor der bare mange, der kommer stikker hovedet, du ved. Jeg i hovedet, ser, hvad der står her. Ej, det var så meget her om dig og dig. Det er jo også mærkeligt at køre ja, det. Ja, og så bliver man sådan okay, så bliver man lige pludselig nu når man lige pludselig står og får for det hovedet, og så har man lige noget det. Og så det er jo bare Folk, der ikke har andet negativt at give, det er jo derfor, de vil skrive det anonymt. det. Jo, men det er jo bare mærkeligt at vise dig det til fester. Og sådan, hey, hvad ja. så? Skal du have det nede, noget? Ja, ja, ja, det tænkte jeg også. Det synes jeg også er mærkeligt. Det, ja. ja. Jeg skulle bare mærke, at det var at jeg mig en lille smule, og, og det var bare det bedste for mig. Bare lige sige ja, hey, Det er sjovt. Jeg, synes, uh, jeg, ikke, du har fået, altså, jeg har ikke opdaget, at du har fået så meget hate. Altså. Nej, det, ved jeg ikke. Det, det synes jeg, jeg ikke i virkeligheden. Og jeg ligger på Instagram, hvor folk er søde og får også en masse lov. Og, ja. og sådan noget. En lille smule på TikTok og så en del på, på Reddit var der. Det har jeg i hvert fald være med, med at læse efterfølgende og det var bare lige dejligt lige for nogle dage, mm. hvor man bare lige kunne tænke, nu skal jeg ikke tænke på at vaske mig op, og så ja. bare, det, det var lidt tid til mig selv. Og men er du til at bruger du sociale medier lige så meget, eller har det ændret noget? Jo, oh, det gør jeg lige så meget. Ja. Altså, det var, det, var ikke fordi, det var ikke fordi, jeg tænkte, nu skal jeg bruge det mindre, Nej. og jeg har ikke noget mod medier. Nej. Jeg kan godt lige også være meget ægte på mine sociale medier, og lave sådan nogle, hvor jeg bare taler og af mig selv, og mm. selvfølgelig også, jeg lavede lidt sjov med det på TikTok, og det er lidt, lidt, lidt comedy også, og... Også det sketches, men det skal jeg godt lide, at det er meget ægte, og ikke ja. alt, ikke alt for, for opstillet og sådan noget. Så jeg synes i hvert fald, det, at jeg ikke giver sådan dårligt... Øhm, jeg så håber ikke, at min Instagram giver dårlig energi ud, mm. TikTok for det, jeg prøver i hvert fald at være ægte og være mig selv. Ja, fedt. Nå, nu skal jeg spørge om noget, fordi at, øh, jeg har jo også set øh, Red og alle de her ting her, og jeg har også læst med i nyhederne og medierne og alt der, og de er jo kommet frem. Nu er det meget sjovt, mens vi optager det her, står med, med det sommer er jo inde i tsunami drengene og laver det. Nå. Men det er jo øh, det kommer frem, at alt, altså både Julia og Mette er gået tilbage til deres ekskæreste. Og Julia også så. Ja. Okay. Så vidt jeg har forstået. Ja, det er. Øhm, det er og altså det tyder jo lidt på, sådan, og Mette har også udtalt sig, at hun øh, at hun har haft ham i tankerne dernede og sådan noget, ikke. Øh, ja. hans ekskæreste. Altså tænke i det samme som måske nogen rigtig bruger os. Det ved ikke, hvad det er. Nej, men det er jo, at, at, at de ligesom har taget ned til Mexico for bare lige at prøve at komme over deres ex. Altså, gav de nogensinde ja, en rigtig reel chance? Altså jo, det, mm -hmm. det, det, det synes jeg da. Altså, jeg synes, at man fik en, en reel chance. Det var i hvert fald det indtryk, de gav, med det var nemmere at åbne åb åb åb sig op i forhold til, hvad, hvad julen generelt var. Men jeg ved da også, det er kunne næsten være noget til at programmet med, deres uden men, med, med det i programmet, men det er men med har jeg været ude at sige i, øh, i, en, i en podcast, jeg har hørt, at hun havde også kontakt med sin eks, mm. som tror, nuværende altså, kæreste, det mens sige, hun troede, hun nu var den kæreste, ja. Og det, altså det blev jeg da godt nok sekunder over, at man havde det. Altså hvis man går indsat, så tænker at man går all overløbende, mm. øhm, og det vil gå det jo ikke fordi du er længere, sådan. I stedet vil det at de har skrevet sammen, det synes jeg i hvert fald ikke var var særlig god. Og også inden man noget ved være. Det går i hvert at ikke ind, ind for de præmisserne, at man nej. man vil, vil ret gerne finde kærligheden. Vi havde jo ikke vores telefoner. Vi havde jo ikke. Vi var kun også Boys, der var ikke nogen bier at på ude, og dem, der arbejdede dernede, sov ikke så meget ellers. Kasper stod bare to tog i baren, altså. Og så nogle af der lige blev hoppet på hinanden i stedet, og man blev lidt sulten derinde det, for noget tid. Der var nogle terattelækker. Der var nogle hvad? Terattelækker? Terattelækker. Nå, terattelækker? Har I bare snakket med kvindelige terattelækker eller hvad? Ja. Han altså, var, der var ikke andet, jo. Altså, altså. Nej, må jeg lige snakke med dig? Må jeg komme hen i syn? Må jeg lige komme hen i syn? Nå, for nogle må hellere ville i syn med <laughs> Vi lavede jo minkling med, med terrelæggeren. Nej, det gør vi. Det er være artigt. Det vil være, være fuldstændig sindssygt. Drenge, er, altså alt det her bachelorette kommer vi ind på lidt senere også. Men øh, jeg skal bare da spørge dig til slut her, Adam. Kunne du finde på at tage en ølbong med røven? <laughs> Så skulle du mange penge for det. Hva, hvor mange penge? 100.000. 100.000! er fandme mange penge. Jeg, ved, jeg ved ikke, om du gør det på øh, roskilde Festival, eller 100.000 <laughs> men noget, Altså, hvornår gør du det? Gør du det til alle fester? Karlsruf? Jeg har kun gjort det to gange. Har du kun gjort det to gange? Så det er ikke, fordi Nej. det er et partystrik, jeg bruger hver gang. Nej, så er jeg mere til at sluge Det de rå, <laughs> rå, rå æg i stedet for. Jeg synes altså, det er fedt. Men øh, lad os gå videre til øh, dilemmaet. Nå, nu skal I høre. Kendis-stylisten Dennis Knudsen fik et giga ved faven molslinjen. Dennis Knudsen kommer 6 minutter for sent til sin afgang. Herefter så skubber han til en mand, som, ja, altså ifølge Dennis, leger dørmand. Derefter så flår han bare ledninger ud af computer, som øh, får dem til at vælte, for derefter prøver at åbne bogen til faven. Med, altså ah, med hænderne. Ah. Med hænderne, ja. Øhm, og oh. Dennis skulle angiveligt også have været tæt på at køre en kvinde ned, imens han gjorde alle de her ting. Og alt imens sidder hans børn altså i bilen. Nu har Dennis oh. uh, Knudsen undskyldt på sin Instagram og fortalt, at det er altså ikke er, fordi han har kendt, at han reagerede sådan. <laughs> Så uh, der er en masse ting, vi skal ind på nu. Blandt andet skal jeg spørge jer, sådan, hvordan, kan, uh, ja, hvordan kan Dennis Knudsen komme videre fra sådan en nedsmeltning her, hvor man bare går fuldstændig bananas? Hvad tænker du, Kære? Åh, oh, det er fedt, sgu ikke. Jeg tror... Man skal give det lidt tid, så falder det nok øh, væk igen, tror jeg. Øhm, men det ikke, han har sagt undskyld. Det er ja, på Instagram, ikke? Det er ikke, fordi jeg er kendt, det jeg gør sådan. Ja. ja. ja. Det var, det var det, ikke det, der Men det er godt, at jeg og starte med. Ja, han undskylder, ikke? Han siger, det er en, det er en dårlig idé. Ja, men det tror jeg Det, det er har... så Så du, dit råd er simpelthen bare at lade det være? Prøv at... Ja, altså okay. sige et eller andet med, at han var presset, og han har et eller andet i familien, eller et eller andet. Okay, så han skal lyve. Lyve, lyve, lyve. Det, har, det, har, det, det, det kan folk godt bære over med, hvis man har en eller anden. Ja. Jeg har været pres over en længere periode. Ja. Det her, det her. Okay, så det lyver jo bare. Jeg tror, nu, nu ved jeg ikke, hvilke personer det gik ud over. Den man person, der arbejder? Har eller man hende? Eller en eller anden. Jamen, det var flere mennesker. Ja. Altså, forestiller han bare i, i Rampage på at løfte en bum, og han skubber til en mand og ved at køre en kvinde ned og sådan noget. Fordi han gerne vil have pølser. Fordi han vil rigtig gerne med vi... på måltidslinjen, fordi han har lovet sine børn røde pølser, ja. Jeg kan ikke løfte nu, no. han er da ikke alt stor. Altså, ikke så høj i hvert fald. <laughs> det ikke. jeg prøver bare at løfte den. Ej, jeg, jeg tror godt sted at starte, det er, hvis man kan finde ud af de personer, han ligesom har, har såret i det, eller ja. været mega ned overfor. Reach out til dem, og sige, om, om det er, godt her, hvis man kan finde dem fysisk, eller, eller skrive til dem, og, og så give dem mm. en undskyldning, som en video, og så eventuelt, hvad ved jeg, og give dem en gavkort til en eller anden restaurant. Det var også nogen, der har sagt, at han burde gøre. Lige reach out og sige, det skulle ja. sgu lidt dårligt stil af mig, det her. Ja, yeah. så so giv give min en restaurantbesøg på sådan. Men jeg sådan. kan også godt lide at lide Kasper, så ikke bare lyv, lyv, lyv, find på noget. Sig et sindssygt, der er presset dig længere tid. Det synes jeg ja. er fedt. Yeah. Men, være, øh... Han spørger mig ved at dø sult. <laughs> det ja, jeg har ikke fodret mine børn i tre dage. <laughs> nej, det er også vildt at gøre. Ja, altså, jeg har da godt prøvet selv lige at miste den, og det er, lidt, det er et fucking helvede, men der er ikke noget at gøre derfra. Hvad De Børn, der sidder inde i... Øh... Ind i bilen, altså. Ja, Jeg ved det heller ikke. Jeg håber, der videoer er videoer af det. <laughs> jeg ved, jeg godt ja, det det er der faktisk på Twitter. Der er sygt mange videoer af ham. Bare gå amok. Er der videoer af det der? Ja, ja, masser. Det skal det. Du laver jeg et svært radio, så det, får det bliver lidt svært. Bagefter, så. Det kan man se bagefter. Men uh, som du selv siger, Kasper, så angiveligt så skulle Dennis uh, ligesom have lodet sine børn røde pølser. Ikke? <laughs> så spørgsmålet er, <laughs> spørgsmålet er ligesom til jer. Hvor langt vil I gå for at give jeres børn røde pølser? endnu engang. 100 procent <laughs> altså, ja. vi kan hive båden tilbage. Kan... Yes, tag et tog efter, når så... der skal fem fremad spille så. Du var gået helt balans. Jeg, jeg havde gået dobbelt op. Jeg har så børnene med ud, og så vil de bruge bo... børnekortet. Brug det. Du har kastet <laughs> i dig børnene på faven. Ja, og så med et ræb, så vil vi lige kunne hive det tilbage. <laughs> altså, det... <laughs> Hvad med dig, Kasper? Jeg tænker, at sådan en utilfredse børn i dag, det vil man virkelig ikke... Und... Det vil man virkelig ikke... Have. Man vil hellere undgå utilfredse børn, ja. end man vil miste en fave. Så heller. Så du vil hellere lave en undstyrning på Instagram. Ja. <laughs> Løftebomben, for at dine børn ikke er utilfredse. Nå, men så kommer vi til det der kendisproblem, for som han nævner. Ikke? Altså Føler I, at kendte mennesker måske, kendte mennesker, føler sig lidt overprivilegeret? Altså, det, det... Jeg ved ikke helt, hvor vi skulle vide fra. Altså. Men føler I, at... Altså, jeg tror, han er ret træt af, at han er kendt lige der. Ja, det, det, det tror jeg også. Ja. Jeg tror, jeg, Ellers så så er det, ikke... det bedre at ikke være kendt. At ja. lave sådan noget. Ikke? Men jeg føler, at man har jo klart flere sådan, øjne over sig, også specielt. Det altså er noget med i, meget, han er meget kendt, så man føler hele tiden, at man har et par øjne i nakken. Mm. Det føler jeg allerede selv lidt nogle gange Nu ved at døde lidt hen, men jeg kan du kun forestille mig, at han havde det meget mere, så man kan godt blive lidt frustreret efterhånden. Men I har jo også haft mange øjne i nakken, ikke? Som du selv siger, det med Stig og han fik ballade og alle de her ting. Ja, okay. Altså, I måtte simpelthen ikke gøre noget. Nu kan I jo gå ud og sige, hvad fanden det vil, Det er slut. Ja, det er jo mm. også dejligt. Nogen nu kan, der, der nu kan I ud. sige, hej. Vi knallede alle sammen på Roskilde. <laughs> det var hyggeligt, alle mand. Alle var der var singler. ikke en, der ikke for noget på den dumme. Sådan er det. Ja. Ikke. var single, eller single, er single. Er, er de stadig single alle sammen? Der er ikke noget der er fast i hvert fald. Nej, men man ser lidt. Ja. Men, men dig Kasper ja. egentlig, hvordan altså, går det godt med kærligheden? Ja, det går. Det går fint. Det går men godt. ja, altså, der er ikke noget seriøst lige nu, sådan? Det er lidt øh... Det er lidt øh, hyggeligt. Det er bare hygge, bare hyggeligt. Nå, men som du selv siger, altså, I har jo også haft noget øjne i nakken og alle de her ting, ikke? Øhm, har I mærket, at, at det der med at gå fra anonym til måske lidt sådan kendt, altså et kendt ansigt, og så har I oplevet at få nogle fordele? Altså, er I blevet inviteret til nogle fester, eller er kommet ind på nogle klubber, eller...? Ja, altså... Er det nemme at score, der, der, der, kan sige? Der, har, der har været nogle arrangementer, sådan noget bag arrangementer, hvor de har prøvet at reach out og sådan noget på t 2 Jeg tror, det er i Aarhus, og det er ikke noget, jeg har kunne være var en del delay. Altså jeg snu fra mest der i i København, men jo, man jeg har fået jeg har også fået en eller anden invitation, til en eller anden stor fest med fri bar og en eller anden gavekort, men få med og sådan nogle events og så det er jo lidt, altså det er jo meget nyt det hele. Men øh, ja. men jo, det er nok nogle der vi shared på Instagram, hvis der er en anden fest eller et eller andet arrangement og så prøver folk at samle. Jamen det er jo ofte sådan nogle, jeg ved enten virksomhederne som ligesom holder vist, så holder et eller andet eller bureauer. Og så vil de bare have bachelordrinken eller bachelorredrinken med. Ja, men bare det, så jeg har måske få besked til et par stykker. Hvem like Kasper? og med, man har fået meget opmærksomhed om ja, der er nogle fordele af Ja. Jamen, altså man får meget opmærksomhed, og det er sådan. Men det også inviteret til nogle ting, tror jeg. Det er vi i hvert fald blevet. Sådan. Ja. Der er meget. Ja, jeg synes der har været meget sådan fribart arrangement. Det er sjovt. Lækkert. Altså, det er bare fribart. Er det det der sælger det for jer? Det er bare sådan. At, hvad, hvad er det for en første? Er fribar, <laughs> der fribart? Det skal der være. Ja, ja. Men er det, det er minuskraft. Det er fribart. Men ikke sådan en fordel. Altså har I ikke en fordel kan jo også være, at det er nemmere at skue. Altså har I, fået, har I fået viden sådan, ved du, eller, at, at, at Der ved jeg, at kvinder reach her og siger, hvad så? Jeg elsker, at du tog en ølbange med røven. Og ja. <laughs> du vil at tage en ølbange med røven, altså. <laughs> Kom bare og smage med røven. Skal nok smage ind vaseline eller andet. <laughs> ja, så altså, vi skal. Hvad tænker du, Kalb? Du kan ikke sige noget forkert her, det skal du vide. Ja, det er satireprogrammet. Vi kan sige, hvad vi vil. Ja, ikke? Jo, ja, men jeg tror øhm, også, altså det er jo lidt en underlig verden, det med Zomi. So -Me, altså. Så laver, kan man lave en deal med, men så laver man en story. Og så får man et gratis måltid. Eller? Gratis måltid. Oh, ja, ja, Det er også det bedste. Det smager meget bedre. Ja. <laughs> gratis mad? Ja, det tror jeg, min hjulret er så. Altså. Det er helt så godt. Okay, men I recheck out. Skriver så, hvad så uh, Otto's Pizzamand? Stik mig i noget gratis mad. Stik mig en slice. Så. Jeg tror, dry. mit somi game det er ikke så godt til det. Er jeg det ikke det? Er... Nej, men det er, det. Mest, det er mest, når vi er sammen i grupper. Eller når vi, når vi er hele holdet afsted, så, så sker der ting. Lækker du på somi afdelingen Altså, falder du lidt af på den? Ja, det er ikke lige, det er ikke lige min spidskompetence. Jeg synes Men... at du skal fokusere udviklet på at lære danskerne at tage Ølbange ja. Du er jo en trinsætter. De ja. du, du starter. Du skal køre den videre nu. La Fortæl folk om det der med at maven ind, og så lave ja, ja. En, en tutorial video til, hvordan man skal gøre. TikTok, en instruktionsvideo. Ja. ja, gør det. <laughs> det kan du da sagtens. Hvis ikke man har taget ned på TikTok, så tror jeg, det den går meget godt. <laughs> du har lige op i tre timer. Ja, men der er der lige et par timer, men, øh, men så røger det nok. Om. Altså i, for, nu, i forhold til det her med, med og, og sådan. jeg synes faktisk ikke, jeg synes, det sådan, har været nemmere efterfølgende, sådan specielt. Der mange, kommer hen, og mange, der er rigtig mange, der har et billede. Der ja, er rigtig mange, der har et billede, osv., og så der kom en på et tidspunkt hen, og jeg tænkte, ej, du er da godt nok dejlig. Wow, du er dejlig. Og så, så, sagde du til, ja, det sagde hun til dig. Nej, det tænkte jeg. Det tænkte, Rød, jeg, jeg, jeg tænkte, hende. jeg kunne komme, og, sådan, ja. og snakke lidt og sådan noget. Så så hun et billede, og så siger tak for det, hej hej. <laughs> og så <laughs> Ved du ikke, hvad jeg er? <laughs> og så tog du bomben op, mand, og så gik du lidt ja, ja, ja. af Jeg tror, jeg havde Det Ved du ikke, hvem jeg er, altså? Nå, men altså, så er der ikke nogen af jer, I føler, der har fået storhedsvand Er der ikke nogen af drengene, der har fået storhedsvand? Mm. <laughs> jeg synes, det er lidt. Der er meget... Man er meget, Jeg tror, at skærmtiden på de fleste af os, den er ret meget. Ja. ja. det er den nok også. Jeg tror også, når vi er ude alle sammen, og folk bliver fulde. eller du huske er i hvert fald, der vil være Aarhus, og folk bliver, øh, jeg var også flyvende, det er ja, helt sikkert. Ja. Men så, der, så stod folk lidt udenfor, og der, der var nogen af, af drengene, der stod og diskuterede med nogen. Øh, randoms, jeg tror, der er nogle mm. piger og sådan noget med, om alt muligt, man den har du ikke taget, hvis du ikke havde været med i Back Så nu vil du gerne diskutere pludselig? Og sådan noget. Ja, det er godt være. Altså. Ja. Men du kunne og også godt forestille mig, at man bliver lidt sådan optaget alt den opmærksomhed, hvis nogen har taget billeder og sådan noget. Der er sgu ikke nogen, der vil tage billeder af mig, du. Det kan jeg godt tælle. dig. Vi skal sgu da billeder efter vores bød. Ja, okay. okay. Ja, fordi... ja, du skal, jeg du skal det have slipset på, også når du får ladet arbejde. Men det gør jeg altid. No. Okay. Jeg skulle spille tennis for i dag, slip så. Nice, også... Hvorfor, jeg spiller du <laughs> <laughs> Nej, vi skal ikke snakke om nu, helvede. <laughs> oh, jo, jeg er jeg tennis? Nej, for, ja, vi skal ikke snakke Der er tennis. lige var Wimbledon. Ja. Det gik meget godt. Men men der er ikke er der, altså... og Corona, han kom meget lang. Okay, han var en finale og det var mega, det var mega Vi skal fem <laughs> Lad os komme, komme <laughs> okay, mand. anyways, vi skal snakke om. Jeg skal jo lige have en oplevelse fra jer to. Altså, hvad så der, hvor jeg har tænkt, nu er det gået for langt med det her bachelor. Du tænkte måske at den hate, du fik, eller hvad? Ja, det synes jeg er en lille smule. Altså, prøv at, nok. Jeg ved godt, at folk kommer til at have holdninger og mening om en. Det var egentlig bare mig, der ikke har lyst til at se det. Folk må gerne tænke negativt mm -hmm. om mig, hvis de, hvis de har lyst til det. Nogle gange kan man også bruge de her negative kommentarer. Fordi nogle gange så er jeg haters gode til at punk punktere dine svagheder. Mm. Og jeg har fået rigtig meget sådan, kan vi få undertekster på, om jeg taler for hurtigt, eller om jeg mumler lidt. <laughs> men man kan jo sige, at simpelthen sidder <laughs> ja, den har skrevet meget på TikTok. Men senere kan man jo sidde og blive ked af det, eller så kan man tænke, Nå, så ved jeg, at jeg måske ikke taler så højt og tydeligt, og forståeligt, så kan man jo træne lidt på det her stedet. Jeg forstår altså godt, hvad du siger. Nej, det er det, for du siger. Det gør jeg. Det er det godt. Det det gør... det jeg godt. forstår mindre, hvad Kasper siger. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad siger du? <laughs> Jamen, det er gået for vidt med med alt det her. Ja, vi skal huske Erlands rum Kasper, du skal tænke, ved du hvad? Ham der han er fucking røvel, han snakker jeg ikke mere med det hun slus mit <laughs> hjerte. Altså jeg skal have det hele, ikke? Skal have det hele. Jeg tror, jeg blev lidt overrasket over hvor mange der ser det og sådan det har været det var større end jeg har troet, også fordi jeg da vi optog programmet at tænker man tit det her, det er jo ikke sådan særlig interessant at kigge på. <laughs> <laughs> ja, det gør jeg, jeg sgu væk når jeg kigger på. Altså, jeg, jeg, jeg, kan, jeg kan seriøst godt sidde og se og tænke, det, hvad er det egentlig, det her er spændende for. <laughs> ja, så jeg tror, jeg synes, at øh, opmærksomheden og eksponeringen den er lidt overvældende. Ja. Jeg tror ja, også, at jeg synes men... nu, altså, nu, undskyld, hvis jeg, hvis jeg opryder. Nu er der så sommer, og det er meget sjovt, at folk kommer hen til billeder, og det er også nu, det har kørt. Mm men jeg kan godt med nu er selv til grønne går hvor der og var nogle få billeder og hvis folk vil det fremarretet sådan jeg tror bare ikke der forstår det hvis du gerne vil have et billede nu er sådan det er slut og altså ja, ja. hvor mere spændende er det hvad, hvad skal du bruge det her billede til jeg ved ikke sådan noget, så sender man den til sin venner eller ja, så så hende, hender, og og sådan sådan så kan se ja. hvem jeg lige mødt det er ja det er spændende at se om det så fortsætter og også sådan for hvis gøre i det jamen, så hvorfor forstår jeg det ikke helt. hvorfor altså, hvorfor folk har lyst <laughs> noget jeg har jo en gang dateret nogen sådan om det er slut nu hvad skal du bruge det til lad mig nu være jamen altså jeg kan bare godt for ja hvad det bare ikke sådan hvor hvor folk har lyst der er jo nogle der tænker sådan at nu skal jeg spørge jer helt ud af, se, ud af posen med det her, ikke? Der er jo nogen, der tænker, hey, meld de her drenge sig bare til... Altså, for det første... Der er jo derfor, der har været så meget drama om det her. Meld dem med det, og jul så kun for lige at komme over deres ikke Og meld drengene, fordi det var er jo almindelig kendt, at det er svært at få gæster. Det er bare svært at få deltagere, hedder det, ja. til det her program, ikke? Sådan, altså, hvad... Er, er deltagerne meget mere for at få noget promo, altså? Jamen, det er jo hvad, det... Hvad, hvad er, præ er præmisserne for, at vi, at vi laver programmet? Jeg tror det der med at finde kærligheden, det ligger måske lidt længere nede end... Det var end, ikke på toppen, vel? Det føler jeg sweet, når jeg ser det program. Jeg siger ikke, det er, det er bare en masse mennesker, der virkelig gerne vil prøve at finde kærlighed. Det er jo også svært at fremme. Vi det. er der for at også lave tv, om vi vil det eller ej. Det er jo det, produktionen. Ja, ja. Man kan jo godt finde kærlighed uden kamera. Ja, det kan man <laughs> godt nok. Og man kan også godt finde kærlighed uden, at man underkaster sig nogle præmisser, der ikke er sine egen. Jeg tror så Jeg foretrækker nok at date på mine egne præmisser. Ikke med en kameramand. Ja, ja, men det er også... Altså, som et socialt eksperiment, eller altså, som dating-eksperiment, er det også interessant nok. Ja. Men det er jo... Altså, jeg har set meget af det som, som benspænd. Vi er jo mange fyre, der er to kvinder. Mm. Så sandsynlighed, ja, ja. den er jo... Så sidst og set, så er der jo 5-10% sandsynlighed for dem. Ja, ja. Gennem en af dem. Ja, den er lidt svær. Så, så med at Julie, der kan jeg måske godt forstå, okay, de har mange fyre at vælge mellem. Mange bejlere. Så Jamen, altså, deres forhåbning... Det kunne hellere være der... en. End... Ja, det tror jeg, det er en bedre situation. Jeg vil ikke gerne se dig så. <laughs> det Det vil jeg bare sådan der. Hvordan forestiller du dig at finde din familie? Hvordan er din familie <laughs> ja. Det er da nogle gode spørgsmål. Ja. Jeg, tror også, jeg, tror, jeg tror også, altså i forhold til, til Bachelor, dem der endte sammen sidste sæson, de er ja. stadig sammen i dag. Ja, også nogen fra sæson 1. Det er en par. Så jeg tror egentlig også, øh, at det er måske en bedre dynamik ren. At der er bachelor, altså det er en bachelor. Yeah. Jeg tror, jeg tror som kvinde har du svært ved at finde en mand attraktiv, hvis han står i uvisthed og er ikke er selvsikker, ja, og selvsikkerheden. Og du ved ikke, om du har købt eller solgt. De kunne nok godt have sorteret halvdelen fra første aften, men igen, vi laver tv, så det er jo sådan en gang der skal ja. Jamen det du... følte jeg også. Jeg følte sgu, når man så programmet, så var man sådan, lige så snart når de gik op og løber, de der mænd, så vidste de, hvem de ville vælge. Ja, ja. Jeg følte, jeg, følte, jeg seriøst, det første episode. De første to roser. De Men jo også det gør jo også, også, at de fyre, der er der, de kommer til at være mere usikre. Mm. Ja, dem, der ikke kom på det, så det de kunne man også godt mærke dernede. Ja, ja, og det er jo... Altså, en ting er det med øh, præmissen for, at vi laver tv. Det, det, det gode tv er jo også, at, at man filmer afvisningerne. af dem der. Mm. Det er jo også derfor, at man, at man ikke har lavet et program, hvor der er lige mange fyre og kvinder. Jeg. Mm. Det er. ikke det må i hvert fald. Det er jo også en stor del af TV, mm. at det er at lave tv i, i Bachelorette, at man at man får nogle, nogle afvist... Er det ikke mere, det der med, at... Jeg vil bare tilbage til det spørgsmål, der hedder, er der ikke nogen, der har gjort det fyrene, og, fordi de bare lige ville på tv? Åh det var der vel nok, nok også. Jeg tror ikke, der var nogen, der gjorde det primært. Mm. Det var det primære mål, jeg tror, rigtig ja, meget. Altså, Kasper, var det ikke der er din lillebror, I tænkte, <laughs> kunne det ikke være en lollet ting, det her? Kunne det ikke være visse <laughs> grinerne der, og så bare være sådan der, ja, ja, hvad så? Altså, jeg, jeg så jeg, vi har jo set en introvideo af midt af juli sådan en 30 sekunders video. Ja. Ja. Og der har jeg tænkt, okay, Julia er jo virkelig smuk og ja. med hun virker nice, hvorfor ikke dem kunne jeg egentlig godt lære at, bedre at kende? Men ja. jeg har ikke sat forhåbninger eller forventninger for højt op. Nej. det er bare fordi, sådan... Jeg, igen, det her, jeg synes det er benspændt. Jeg synes øh, det er ikke nemmere at møde en kvinde ordentligt, når der er fire kameraer, og du så skal lade som om ikke er der. Og også mangler der mangle også... fyre jo det, det går ikke. Ja, på. ja. Altså. Øhm, nu har jeg også. Vi blev spurgt af min bror til casting, om vi ville tage sted alene eller uden den anden bror. Jeg vil ikke have alene, fordi... Så du bare nej. Ja, nej? Det skal jeg ikke. <laughs> ikke godt have dem. Ja, godt have dem. Så det var, Jeg så det også lidt som en, en, bro, en, en, en tur med min bror. Ja. Øhm, også fordi... Ja, det for, du man, hvis man skal for bo sammen med en masse andre fyre, som jeg aldrig har mødt før, og vi skal date de andre kvinder... Men hvad, hvad det... de ændre med at blive godt forelsket i medier ja. eller hvad? Ja, ja. Gjorde han det? Men så kunne han jo. Så han lagde det hele væk, ikke? Alle de kameraer der. ja. Ja. Han var nok den, der fik flest følelse derinde af, af alle, tror jeg. Så jeg tror jeg, var mange kunne, nok, mm. godt, kunne nok godt mærke, at, ja. at han havde det hårdt, dengang han øh, røg ud, og ja. han sendte også lige en besked i, i gruppetjen, hvor man kunne mærke, at han, han har det sgu ikke alt for godt. Ja, han er sur. Men, ja, men jeg tror, at altså, i forhold til, hvorfor folk meldte sig, jeg tror, at mange havde siddet en prima med vild oplevelse på at ture noget, springes ud og, og prøve noget helt lydt noget, men ikke lige noget, Gud er man ikke lige får muligheden for. Man kan også sige, hvis hvis man har svært ved at lave sine egne præmisser, for at date, og man ikke ved, hvordan man skal date, så, nå, så er der program, der har lavet nogle, nogle rammer, eller nogle, mm. nogle ting. Også det du, det, du oplever, er måske også lidt mere ekstraordinært og spændende. Mm. Og det er i, i fine omgivelser, og så videre. Det kan også godt være, at på den anden side, så er det en rigtig god mulighed ja, ja. for at finde kærlighed. Men man, skal jeg, så... være ja. det. man skal være specielt bygget. Ja. Lad os gå videre, for nu kommer vi lidt ud på et lille sidsprog. Nu skal vi til en historie, jeg synes er virkelig grineren. Det er, at Jonas Vingegaard blev for nyligt hyldet i Glyngøre. Det er altså hans hjemby. Jonas havde ønsket, at Minds of 99 skulle spille, men de kunne altså ikke. I stedet for blev bandet 8-Ball booket, <laughs> som er kendt for deres sang, Klunker no. og Søster. Mange børn var til stede til Jonas Vingegaards fejring, og derfor så er der også nogen, der mener, at det er meget upassende at booke sådan en band. I Klunkersangen synger forsangeren... Fortæl, din. Den. Ja, Fortæl din mor at min pik var stor, når du vågner med mine klunker i dit ansigt. Ja, vi kan jo godt saken. Ja, vi kan også tage dig. den anden. Var det på rådspakken? <laughs> Nej, det var ikke <laughs> der, der, der, der Det er været Det var Men der var alligevel rigtig tu, altså mange tusind mennesker ja. og en masse børn. Ej, det er... Og han sang også søster, hvor at han synger Jeg vil meget hellere lege doktor med din søster. Din søster, fordi hun er sød og køn og render rundt med verdens største bryster. <laughs> Så... Mener I også, at og det er så du, det ikke? Kom, Mener I også, at nogle sange kan blive for upassende til børn? Ja, yeah. næste spørgsmål. Åh, <laughs> yeah. I mean, oh, vi folder yes. at... I mean, selvfølgelig det er mega upassende. Folk kommer ned for et folkeligt arrangement. Jeg var selv ind og se ham her på rådhuspladsen, og det ja. var mega fedt, og så, Nå, man ved at der er mange børn, og ens musik nok passet lidt bedre til den her, hvad siger, men, øh, stemning, af, hvor hvor alle ligesom, kan, kan være samlet. Så hvis I spiller de der sange, så er det der, der, mega upassende. Det er jo... Hvem er det? Det ved, det ved jeg sgu da ikke. Det ved jeg ikke. Ej, der er der jo en, der skal fyres. <laughs> ja, det er jo det jo selv. Der var jo også set. Jeg synes, hvis hvis de skulle lave den, så skulle de lige have sunget sangene på engelsk. Så ville han gået. <laughs> ja, men det er det. Altså, vil, vil, vil, hvis det var på engelsk, er man så er også ligeglad. Så det som om, det ikke er lige så tæt. Ja, ja. Er det, sådan, at, ja. <laughs> ja det er bare sådan, ja. Ja, det nok Altså, der kan man sige. When you wake up with my balls in your face. <laughs> <laughs> altså, altså, er det det? Men, øh, men der er faktisk floreret en video jo på TikTok af, af netop den koncert, hvor... Det ser meget dødt ud, og folk virker lidt utilpasse. Vi skal se nogle videoer bagefter, kan jeg godt mærke. Det. Ja, der er mange videoer, der vil vi ja, se. det skal vi da. Men, jeg skal hjem og se Dennis Knudsen. <laughs> jeg har ikke hørt om det før i dag. Gå nok. Men øh, så skal jeg så spørge jer, okay, og I er begge to enige om dig. En, Kasper, synes du også, du det er, jo, altså, det er upassende for børn at høre nogle sange. Ja. Det tænker også. Det, er lidt også. det er uforvilligt. Det er jo det andet, hvis I selv sætter på derhjemme og falder og snakker om det. Jamen Men det, det er uforvilligt, det her jo. Og det er jo netop det, fordi, at øh, hvordan vil I så tage uh, samtalen med jeres børn efter hvad der lige lige er blevet sunget i den sang? Jeg tror heller, jeg skal nok heller ikke tage en, en ølbong til sådan et engagement. <laughs> det bliver også, også det lidt det, det. Også, Ja, det laver vi jo onkelreje om. Er det... <laughs> Ja, du kunne da godt stå op på scenen lige ind, Jonas, vi ikke kan og så bare lige sige, Pas så vil se, hvordan jeg tager ind. <laughs> ja, ja og så har der ja. sammen med dem. Og, ja. Der tror jeg alligevel, jeg har mere. Men taget den snak med ens børn. Det, det ved jeg ikke nu. Vi tror, jeg, at vi begge tog være lidt et, <laughs> et stykke tid for at, for at have børn. Men, øh, men det er jo nok bare at sige, det kan være sådan på, hvor gammelt men at sige, det er godt noget, noget musik, som folk hører lidt for sjov, og der ikke, er noget i, og det er meget upassende, og det er ikke sådan, at I skal høre, før I bliver ældre. Folk, ja. hvad tænker du, Kasper? Ja, jeg er lidt enig jeg tror. Det er nok ikke lige det, man som arrangør af sådan et event vil gøre. det ja, det. er det, Jeg tænker, det er lidt mærkeligt. Ja, er, altså, men, jeg har jo sådan lidt de har jo været ude at sige, arrangørerne, at de fortryder ikke, og de er jo tilfredse med stemningen. Og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Jeg godt lide, når folk ikke undskylder. Ja, det er jo, <laughs> Dennis Knudsen burde ikke undskylde. Yeah. <laughs> altså, hvad fanden er det for noget? Nej. Altså, men jeg mener bare, er det ikke også en eller anden form for stemning man lige der er skaber, ikke? Er det ikke lidt Er det ikke lidt sjovt, ikke? Eller hvad? Er det upassende at bukke sig. Jeg synes, det, I får det, når det ingen går. Og... Altså, det, det synes jeg sgu. Jeg, jeg, også godt. Jeg har nok slet det så meget sjovt. Og jeg har sgu nok godt, hvad der hænder til. Men nu er det også i den Nu er der nok også lidt andet publikum der der kommer her hjemme i hans, hans hjemby. Og, ja. og jeg tænker også gerne han, han selv. Det handler også meget om Jonas Vingengård, det er jo hans arrangement. Mm. Jeg tror gerne, han vil have et professionelt arrangement. Han har vundet det her for anden, gårde, anden gang i træk. Det er jo helt vanvittigt og så flot øh, mm -hmm. øh, af ham. Og så kommer han herhen og skal fejre det med sin hjemby. Og så kommer der sådan et sjovt af, jeg tror at det ikke, han selv er at fast med det. Så han hellere vil have Minds 99. Okay. Jeg vil også være lidt ked af det, hvis jeg vil have Minds 99, og så kommer der 8-baller til en klunke i mit ansigt. Med, Fuck, man. Altså, det er, men det er lidt sjovt. Kasper, så skal jeg så spørge ja. dig. Vil du lade dine børn høre alt slags musik? Mm. Hvis de sagde, jeg lige den her fedeste sang henne i, i klubben. Og så er det bare klunker. Åh, oh, men, ja, men det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er mange ting med sådan sociale medier, jeg måske vil begrænse mine børn. i yes. Ja. Også sådan noget, ja. Men det der tror, det er Som lidt Instagram eller sådan noget? Eller? Ja, måske mere TikTok, tænker ja. Ja. jeg. Det også være 13 år for det, så det er jo et helt små ja. børn. Må jo ikke være på sociale medier. Nej. Nej. Men, øh, men begrænse men... Ja, det tror jeg mm. Så også de må... Hvis du... du skal ikke høre den her sang, det vil du sige <laughs> det ved jeg ikke, jeg tror jeg Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg vil øhm... Ja, jeg tror jeg vil det, nok... det er nok ikke noget, der skal være på højtaleren i huset i hvert fald. <laughs> du skal hvad... jo ikke for <laughs> Hvad med dig ja. Adam. Øhm, altså jeg tror først vil jeg være lidt under over hvor det kommer fra lad os sige det er et meget tidlig alder lad os sige sådan hvad ved jeg 0 til anden klasse ja så, øhm, så tror jeg jeg vil spørge lidt ind til de andre forældre og hvad end de har det med og eventuelt med have en lærer en mm. klasselærer sådan hey, hvorfor hører I klunker ja, i skolen hvorfor, hvorfor hører får høre det eller har en samlet snak det tror ja. jeg også jamen, er meget normalt, at man gør men hvis en i forældre tager det hjemme sådan der, der tror jeg ikke jeg vil have så stramme på mis i forhold til det jeg tror jeg vil være lidt mere sådan hvorfor er det kommet i dine ører? Hvorfor hører du det, og, det er også og så hvis du skal skolen, et... prøv at kontakte dem. Sådan nogle sange og sådan noget der, det skal jo gerne dyrkes i smu. <laughs> hvis forældrene bare begynder at sige, ja, det er en god sang, så bliver det så er det... det er, så det, er så, så de mere. det er virkelig footloose det. Så så, der, der, der er ikke noget øh, børn, de kan gøre i smul længere, så det er jo også kedeligt for dem. Det er også yeah. nødt til at have noget forbudt, de så gør i smu. Ja. Det er at høre klunkersangen, ja. søster. Altså, jeg, synes, de må, jeg tror, må, mine børn må høre lidt, hvad de vil. Ja. Jeg tror bare, at hvis det er meget ung, hvis det er sådan noget 0. klasse, så er det nok de lige reach out til skolen og de andre forældre og sige, hey, hvad fanden sker der? Hvorfor gør ja. de det her musik? Skal vi ikke lige samle det for en for det? Dialog? Dialog. Ja, ja, Men ellers altså. 13 år plus, men du gør hvad de vil. Okay, og så giver du bare op. Så så, øh, så er det bare dig mod verden. Kenneth, nu det dig mod verden, og så er det det. Nu kan de have ja, et tægt, der hedder Kenneth. Nu, nu, nu, det nu ikke noget du kan du have et drik, der hedder Kenneth. Nej, det hedder du godt, fanden. Det ved jeg det ikke. <laughs> han skal hedde stille det ved godt. <laughs> <laughs> det har jeg der sagt for tv. <laughs> han hedder Donis, og det er det. <laughs> <Kenneth>. <laughs> en tredje video som der florerer lige nu. Det er Cardi B, der tyrer hendes mikrofon i hovedet på en fan, der kaster vand på hende, imens hun optræder. Det har fået mange til tasterne om, at det... Altså om spørgsmålet om, at det overhovedet ret færdigt at hun kan kaste en mikrofon i ansigtet på hende her fanen. det er, kun, ja, det er godt ramt. Ja. Men det er kun en ud af mange sager, hvor musikere enten er blevet afbrudt, eller har fået kastet noget efter sig af fans. Så spørgsmålet er, er det okay at kaste den her mikrofon efter personen, hvis man fik helt vand på sig? Altså, der er nogle mennesker, der har vandallergi, der faktisk kan komme <laughs> rigtig meget til skade. <laughs> jeg tvivler tvivlet på, at grad, om I har vandallergi. Det er en flaskevand. Ja, nej, altså, det altså det, man sprøjter bare vand. på, på den, den måde. Du kaster ikke flasken efter. Jeg ved da også, at Bieber han forlod en gang en koncert, år ind og, hvor han flere gange kastede ting efter ham. Og så var kastet, så gik han bare og sagde, at mm. det gik ikke, der bedst. Mm. Men det er også, at de får at vide flere gange, at du må ikke spille noget på scenen. Du må ikke gøre noget som helst. Så kan mm. altså, jeg ikke sige, det færre nok, men jeg kan godt nok godt lidt hun det hver dag hvis hvis jeg føler ved, I må ikke kaste noget på scenen og sådan noget, så man kan godt forstå, at hvis man har noget tamburin og ja. det er hiden show, mm. føler jeg det ikke. Skal jeg ikke så være moralsk på konferencen at sige, at det er okay, men altså jeg, jeg kan sgu godt forstå. Men det er hende. også lidt. Hun kaster mikrofonen. Nu har han jo mikrofonen. <laughs> det, det, er også, det var faktisk. Så giver du huden? Det var ikke vildt. Eller ikke, ikke så gæmmt ting, synes jeg. <laughs> så så, så det. vi videre. Yeah. Wap. <laughs> Wet ass pussy. Man skulle lige slukke mikrofonen, inden hun kastede den. Der ja, men det er... <laughs> Vildt ramme. Vild ramme. Jeg tror heldigvis, der er nogle teknikere, der lige sidder derude og slukker <laughs> mikrofonen. Men ja, de må ikke gøre noget i dag, uden at blive hakket ned og cancelled og sådan noget, så... Men som jeg forstår det, synes jeg faktisk, det er okay, at hun lige fik uh, kastet den i hans. Ja. Yeah. Det er ikke det værste. Det er ikke det værste? Jamen... Uh... Jeg tror mere, det, det rammer hende selv, i forhold til me dårlige medietaler, eller... Det skal være, alle alt medietaler gode god medietaler, så... Ej, hvis du har de så har den. Du kender de fleste, der vel allerede. Ja, ja. Men øh, hvordan bør altså, musikere reagere på den her nye adfærd fra fans, der bare kaster ting op på, altså, på scenen? Jeg synes, de skal forsvare sig selv. <laughs> du, selv du skal lade, med du, ja. du bare kæmpe. Du er bare Det er Justin Bieber, der går og tæver en eller anden. Ja, men også hvis du er komiker, der kommer ind og giver dig en losing, så skal du give en losing tilbage eller eller andet. Jeg tænker, det er i forhold til security -vagtere. Altså, der er jo lavet eller dernede, og vagter de. Jeg synes, de er gode til koncerter, i hvert fald til festivaler, med at sige, hey, mm. I må ikke kaste noget, I må ikke lave moshpads, I må ikke dit og I må ikke dat. Mm. Så du får få flere vagter og gør det mere klart, at hvis folk står med noget, det må det ikke. Mm. Så er du ud. Ud. Ja, ja. Det er lidt svært, hvis, Straf. hvis de kaster ting. Og der er så mange mennesker ja. også, altså, fordi du ved jo ikke, hvem der kaster det tingene. Ja. Det tænker jeg i hvert fald. Der er nok nogen, der planlægger sådan noget, som er ret meget. Inde i, ind i det, men øh, det skal det ikke høre til nogen steder, det er jo... Jeg tror man har det sjovt, man kan også have lidt vand over hinanden, bum bum, vi har det vildt, og har grinerne sammen. Men, så, ikke på, du er lidt mere, af der i, at der skal mere security, der skal lidt være strenge regler omkring det her. Altså, jeg kan godt lide, at der ikke er alt for strenge regler til festivaler, jeg, jeg kan sgu godt lide at lave en mospit og, ja. og hygge mig derinde. Men hvis i forhold til sådan noget der, så det tror ja. jeg da... Nu ved jeg ikke, hvordan sikkerheden har været til det, de har nok været meget godt alligevel, men... Ja. men ja, det er sådan, Hvad jeg med at gå bare? For Cardi B? Ja, bare, nej, bare gå. Altså, går. Fordi det er det der. Er det okay bare at gå så for koncerten? Jamen altså, det er da også synd, at, at en eller anden idiot skal ud. Ikke? Det for alle andre. Mm. Og, og så mange, der har betalt penge for at komme til den her mm. koncert. Sådan. Så, det synes jeg heller ikke er det rigtige at gøre. Jeg tror, man vil tage den. Så mm. Du stopper stoppe koncernen og siger, hey, der. Hvem, hvem kaster det? Hvem gjorde det? Du skal ud. Ja. så altså, det er Hvis man virkelig bliver sur, ja. så bare så, hey, hey, vi stopper der. Stopper der. Ja. Hvem kaster den der? Ja. Jeg men stod. der er Kasper, mener Kasper, at man skal ned som musiker og <laughs> <kigerplad laughs> til den person, ikke? Ja, ja. ja hvis det er muligt. Der er, der ja, er, ofte men her. ja, det jo, nu kaster hun jo mikrofonen væk. Den kunne hun jo godt lige bruge til at sige, ja, hey, det var ham der. Ja, ja så kommer der stykker deres ind og... Det tror jeg, har set en gang før med men eller det jo A$AP eller sådan noget? Jeg tror, det er Travis Scott eller A$AP. Jeg, jeg synes, jeg tror, Scott har i hvert fald haft nogle problemer med nogle af uh, sikkerhedens Det er helt sikkert. Det er der ingen tvivl om, men den skal, det skal vi heldigvis er. ikke snakke om nu. Ja, fordi, at, øh, hvordan vil I reagere på at øh, optræde? Og nogen så øh, altså, nu forestiller jeg mig, at Kasper står og tager en ølbong med på scenen, <laughs> og så er der nogen, der kaster vand på ham. Ikke? Hvordan, altså, du ville jo gå ned og tæve personen, Kasper. Jeg vil gå ned og skide øl ud på ham. <laughs> <laughs> hvad, hvad, med, hvad med dig, Adam? Øhm, hvordan vil du reagere? Jeg tror, det lidt den på, stemningen er. Ja. Altså, hvis det prøver, at man har det godt, og det er sjovt, og lidt vand, altså, så tror jeg bare, at man prøver, prøver at se, at man kan, man kan nyde det, og så sørge for, at alle har en, har en fest med det. Men hvis, man virkelig bare, hvis noget var med virkelig... Hvis noget, jeg virkelig bliver irriteret over, ja. så tror jeg bare, hvis man har mikrofonen, så den og siger, hej, er der, du skal bare smutte. Mm. <laughs> og så sige det som, altså... Bare, bare stop det hele og bare sige, du skal stoppe. det hvad er det for noget pisse? Okay, okay. Øh, Kasper, <laughs> hvad vil du i rigtigt gøre? Ikke? Altså, vil du gå ned og bare sige, ved du, ham der. <laughs> Sannefagan, hvad er det? Du samler ham, og så rører <laughs> du ud igen. Jeg ved faktisk ikke, hvad gør. jeg skal gøre. Men jeg tror, da jeg vil. Ja. Send ham ud på en eller anden måde, tror jeg. Få ja. ham væk derfra. Folk skal nyde dit show. Folk skal nyde Ølbånden. Ja. Det er kunst. Det er, det er jo kunst for helvede. Det er jo kunst, det du gør. Ja. Det er altså fedt, jeg synes det. Men, men er, så er der et, et ledende spørgsmål her. Er, er musikken blevet for sensitiv, måske? Øh, jeg, tror, jeg tror, de har et mega hårdt liv. Jeg ved godt, der er mange penge i det, og specielt for de store kunstnere. Men jeg tror, det er et virkelig, virkelig hårdt liv. Altså... Og give den så meget, gas, altså de performance, de har, så mange dage i streg, og så mm. meget pres på, og altså, jeg tror, at de gør det bedste, de, øh, de kan, om de bliver for sensitiv eller ej. Nu ved jeg sgu ikke, hvordan det har været tidligere, men altså, man forstår. Man ved jo også, hvor mange musikere, specielt øh, DJ's, der har begået selvmord efterhånden, bare på grund af, hvor hårdt det har været, hele det her miljø, og performance, og give den gas og, hver gang. Så altså, jeg har også lidt, øh, jeg vil sgu ondt dem, men du kan sgu forstå, at, at det ikke er, det er en, jeg her. Mm. Mm. Jeg tror ikke så meget, at det er de artisterne, der er for sensitive. Jeg tror, det er mere det er publikum, der er blevet mere uforskammet og dårligt opdraget. Dårligt opdraget. Er det ikke noget nyt, noget man siger? Jo, det er i hvert fald adfærd, der er stedet. Men jeg tror altid, nogen har kastet noget op på scenen. og sådan. Noget. Men så pludselig blev det telefoner og alle de der mærkelige ting, ja. som folk kastede op. Og nu er det behov og vand og sådan noget seneste og alle de her ting. Ja. Men øhm, kunne I, eller nogle af de andre bachelorette-drengene, kunne I i hvert fald forestille jer, at de godt kunne finde på at være helt stive på et festival, og kaste et eller andet op på scenen? Ja, nok en telefon, tror jeg, at der er nogen, der kunne finde på. Er der det? En telefon? Ja, tror du ikke det? Det ved sgu ikke. Så har jeg et billede til en selv, til en story eller andet. Jeg har set flere kast, ikke os, ja, men folk kastet telefoner op på, øh, på scenen, på ja. Hvad hvis du, Men det er jo ikke den? for at ramme Jeg synes det er det dummeste det er, helt, jeg også, jeg tænker, er det. det er jo helt væk af miste den. Altså det er jo ikke fordi Det er garanteret at den person får den telefon tilbage nej, det er Men ikke. det er jo ikke for at skade kunstnere Det er jo ikke fordi min tyrer den efter Nej det nej, for... nej så det sådan Hey så er en story Men når man kaster vand på eller sådan noget Det er jo for at provokere eller ydeme ja. Artisten tænker jeg Er det det? Hvad hvis man sveder helt vildt Hvis du er helt vildt stiv og tænker Fuck Cardi B sveder Og så heller du noget vand Jamen, det tror jeg ikke, man skal gøre. Så bare folk er folk bare fulde og har en fest, og tænker, de skal lige prøve at prokurere lidt, og se, mm. om de kan... Men I kunne ikke... Så I kunne ikke... Du kunne godt finde på, måske at måske kaste en telefon. Ja. Eller? Det der tror jeg, fra jeg Jeg gider ikke købe en ny telefon, hvis jeg, hvis jeg vil, at jeg mister den. Så skulle det være... Åh... Altså, så skulle det være en af de helt store. Så skulle det være Kanye West, eller sådan noget. Altså. Vi kunne godt finde på at kaste vores underbukser, ikke? <laughs> det tror jeg seriøst også. Vi altså, hvis I alle sammen bare tager en rengel igen... Hvem skulle det så være? Velkommen det snart. det Bi? Cardi vil du kaste din <laughs> brugte underbukser op til Cardi ja, ja. Kunne du godt finde på at stå, det... stille dig nøje, <laughs> og så tage underbukserne af, og så kaste dem op på Cardi Ej, jeg havde to par med, tror jeg. Okay, så... <laughs> Lidt ekstra et. Okay. Here we go, Cardi. Okay, det, det, det er vildt nok. Men jeg kunne bare godt forestille at Battle Red drengen I kunne godt gå crazy sammen. Altså, det var bare det, jeg så for, for os. Ja, det var også vildt. Mm. Det er jo sindssygt. I kunne gejle hinanden helt vanvittigt ja. meget op. Ja, for helvede. Kasper sidder bare og smiler sådan. Yes, yes, yes. Yes, sir. Jamen, øh, nu får I i hvert fald chancen til at fortælle alt, hvad jeg skal vide. Nu sætter jeg mig ned. Ah, sådan der. Jeg kan godt lide, at jeg mig ned, når jeg er her. Fordi så er man ligesom i øjenhøj. så. Det er ugenslæder bliver. Vi skal til det, hvor at, øh, jeg skal høre alt muligt lækker gossip. Og jeg ved, Kasper, inden han kom ind, til sagde han, jeg skal jo bare lige finde ud af, hvad der, altså, hvad der ikke skal komme ud i medierne, ikke? Det var det. Så du ventede. Vi har really. Du har så meget, har... at du bare tænker, Hva, det er, det er, det er hvad kan det er, det er. jeg ikke? Altså, du sidder inde, inde i hovedet, hvor normalt har gæster, der sidder og prøver at finde på noget. Du har simpelthen så meget, at du tænker over, hvad kan jeg tillade mig at sige? Ja, det, jeg tror det meste, det vil jeg helst ikke ud med. Jeg skal lige vide, hvorfor. Hvorfor vil du ikke ud med det? Mm, fordi det er dårligt stil, tror jeg. Ja, det, det er noget, der skal forblive hemmeligt, tror jeg. har du tænkt over det? Jeg, jeg Nå, bliver så pisse, nysgerrig. Ja, nysgerrig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror... Jamen, det ved ikke, jeg havde tænkt over den der... Med de der 4-5 piger på Roskilde, der kom. Og viste mig et billede af, at deres veninde havde en, en ølbong i røv. At den tænkte jeg... Vil... kæft, det er kedeligt. Altså, det er, ikke, det er jo ikke... Stik mig noget, hvor jeg tænker... Det skal at... være noget om nogle af de andre... Det kan også være om dig, det kan Nå, også, det også inden... være at sige, ved du hvad, midt under under tage, så der ind til ret læg. Det kan også være. <laughs> altså, det kan jo være alt det her, hvor man er sådan der. Godt Ja, altså, det kunne være sådan noget der, ikke? Mm. Eller ved du hvad, i realiteten jeg tror, vælger jeg mig ud, faktisk. Jeg når vi så. skulle sidde og vente og sådan noget, der, tror jeg, at vi sad og snakkede lidt om nogle af de, dem bag kameraer. Bag kameraer? Mm. mm. Jamen, det jo... på et tidspunkt, jeg sad med Boris, og vi, vi snakkede om en, en kvinde derfra, og vi havde jo de der mikrofoner på. Ja. Og så kom vi i tanke om, fuck. De tænd. Nej. Så vi tænker, oh fuck, der er nogen, der har hørt det. Der er nogen, der sidder lidt dermede. Har Ja. Ja. Der, hvor I bare snakker om et eller andet bagger, Ja, ja, der eller... har vi bare snakket lidt for meget. Jamen, har det... Okay. Altså, det virker sådan en kæmpe drengetur, I har været på i Mexico, <laughs> okay. Hvor der stod stået fire mand med et kamera, og så nogle gange så I glemt, at der, der har været kamera. <laughs> ja. Og I, ja. hvorfor I egentlig er der? Det var jo heller ikke skjulte kamera. Det kom hen i sådan nogle hold. Men fx Kasper og jeg sammen med Philip, vi røg ud samme dag. Ja. Og så, jeg tror, de fleste har gjort lidt det samme. Du hen på det her hotel, du bliver indlutieret på. Ja. Og så får vi bare at vide, I skal være klar til, vi afhenter i morgen klokken 13, for eksempel ja. så siger vi bare, go. Og så siger vi, okay, vi skal fandme i byen. Det er det helt sikkert, vi har været løftet ind her i, i, i har været tre uger. Hvad fuck? Så nu skal vi ud i Tulumi, hævner hævne kontanter. Yeah. Og så siger vi, det tror jeg, at man har gjort. Der har lige været en tur rundt i, ja. i Tulumi-skader og efterfølgende. Men det havde vi i hvert fald også. Og det, ja, det gik det også vildt for os. Det var da fedt lige at, for at se et lidt, lidt, lidt, lidt kvindeligt... Men det er jo det, for, jeg tror er blevet så populært. Det er jo fordi, at der, der, er, der er sket simpelthen så meget rundt om kameraet, bag om kameraet. Ja. Det er egentlig ikke selve programmet, det der med, hvordan man ser. Det er mere, der er sket bag kameraet. Jeg tror, der, der folk er folk helt oppe at køre. Ja. Altså, der kan det sige, der, der om morgenen, når vi skal tage afsted, for det hotel der, er, vi skal ikke fra... Så kommer jeg, jeg skulle lige tage og smadre en vask. En, <laughs> en vask? Hvorfor udlader du hånden? Nå ja. <laughs> okay, okay. Jeg, jeg har et knald mod håndklædet alligevel bad. Jeg tænker, jeg må lige tørre det værste af. Okay, man kan lige brast op af noget, og så rører jeg noget vand ud. Så tænker jeg, det gør jeg lige noget ud af håndvasken, og den er bare hul under. Så jeg trykker den bare ned, så den er håndvasken den falder bare igennem, og den er helt flækket. Jeg tror også, jeg kan finde billedet her tæller bagefter. Der er vand over det hele, og vi har vi ikke tænkt, om vi skal afstede de her om 20 minutter. Vi var bare pakket, så går vi ned og sådan. Så kommer de for at hente, og så tror jeg lige, ved, at jeg lige har ødelagt deres håndvask, der er i hotellet. <laughs> der er seriøst nogen, nogen mennesker på den produktion der, der har haft så meget hovedpine over jer. Det ved jeg godt, ikke? Ej, men de har altså haft det lækkert. De har været ude og feste, der var, der var festival i Tulum, hvor helt sådan halvvejs siden, hvad ved jeg, episode 10-12-13, der hver aften, så var de til fest, og man kunne bare høre, at der var ingen på hus, også en eller to, og vi kunne bare høre, at man havde bare lyst til at tænde sådan her, at det var jo 200 meter fra, hvor vi boede. Mm. Altså, man må ja. bare Det der fisk. De er også brugt og så. sig. mand, kæft, mand. Alt det der bag kameraet er været spændende. Giv mig nu noget gossip, Kasper, mand. Giv mig nu noget fedt, hvor jeg tænker, hold da kæft. Noget fedt bag kameraerne? Øhm. Og man må godt arve det, for så inviterer jeg jo dem ind, ikke? Og så får de muligheden først. <laughs> og det er sådan, det fungerer. Det er en, en cirkel. Har du noget sjov fra Mexico? Har du noget sjov fra Mexico? Jeg ved ikke. Jeg tror bare, det var en, en virkelig sjov bytur, fordi man har været indelukket på den her, det her hus i det her, den her villa og haft øh, to piger i hovedet, og så kommer man i byen, hvor der er som bare fri. Mm. Så vi havde bare en... Det var, det var bare en ret vild bytur, tror jeg. Hvad kan I fortælle? Det... Altså to i en masse coke, og så knapede en masse piger. <laughs> altså hvad er, det? hvad er det, der er sket? Jeg ikke tror, præcis, det, en... det vilde er, at der er så meget coke i, i Mexico, at på toiletterne der er der sådan nogle... De har sat sådan nogle hylder op til at snifte coke på. Altså... Nå. Det er ikke bare på toiletbrættet, man gør det på. Hold op. Der, <laughs> de har... Ej, det er i Mexico. Ja. Wow. Det lyder jo det, det lyder jo vanvittigt. Ja, det er helt... Og der tequila-shots, de er så høje her. <laughs> Nå, dem fik vi taget os forstået af. Der er nogle piger fra... Øh, hvor er det nu? Las Vegas. Du, du, du fik købt nogle shots til. Men drængen jeg skal lige have bekræftet noget, noget. Og jeg ved, Kasper ved det. Ikke? Jeg sidder jo, sidder jo her og tænker, jeg ved du ved det, Kasper. Og venter bare Hva? på, du siger det. Hvad ved du? Stiger med, det har jo knaldet ind. <laughs> <laughs> øh, ja, det har de nok. Ja, det har de nok. Og så var der noget drama omkring det. Er det rigtigt? Oh fuck, yeah. ja. Der var noget drama. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Jamen, jeg har spurgt dit bror mig med i gruppechatten. Dit bror var med i gruppechatten. Gruppe du ved det. Jeg havde mulighed for at sige, Kom ind. Lad os snakke ja. om det. Lad os snakke om dig og din bror, der tager en Ja. Ej, jeg tror ikke, jeg skal kommentere på, hvad, andres, hvad andre har lavet. Det... Det er op til dig, men ja. du skal i hvert fald vælge en... Fordi vi har tre minutter tilbage. Du skal vælge <laughs> din, hvor du tænker, det her, nu skal du høre. Fordi det, det er jo stadig en, en konkurrent, ikke? Og jeg har stadig Jamen, en præmie til en af jer. Nå, skyld mig stedet for første gang. Jeg har fucking sagt, du bare skal sende mig et regning, mand. Du har ikke sagt, at jeg skal fucking sende mig <laughs> et regning. Jesus Christus. Jeg finder en regning. Hvor, hvor var det henne? Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske det. Det var en bar. Ja, var det ikke en bar eller sådan noget? Jo. Jo. Nå, anyways. <laughs> Kasper. Det ved jeg Hvorfor er i forretet, Danro? For helvede, Nej. Kasper. For helvede. Jeg har lige blevet briefed i dag om hvad vi skal snakke om. Nej, jeg skal have Men... det til dig i gruppetjæden. Gjorde du? Det? Ja. Mm. Noget for Mexico. Der er der sket nogle spændende seng. Ja. Kan du ikke starte det eller har du noget? Jamen så kom med dem. Husk den konkurrence, det er en altså det er det en altså, vanvittig præmier i præmier dag? Masser, ja, vi sover jo sammen dernede. <laughs> der er man. Ja. Ja. Hvad er seng? Der var sådan en konkurrenceeng, der var ikke nogen, der gav ikke at have den. Boom, så vi sover vi sammen i den al den tid, jeg var med i hvert fald. Var det det? Var det det, du ville sige? Ja. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Jo. Fortæl nu noget mere. Det er, hvad fanden, altså. Ej. Det er jo ikke nok så meget drama i det her program. Det er jo fuldstændig hjernedødt, hvor meget I ved, og ingen af at sige noget. Altså. Du, kom der, du, var lige, du var lige ved at komme ind på noget. Du din bror. Ja. Mette. Ja, det. Mette. Knaldet stig. Boris blev sur. Øv. Øv. Den er Øv. Sådan er og det. De er blevet gode venner igen. Er de blevet gode venner igen? Ja. Godt det, er det vigtigste. og nu med det kaster med sin næste Ja, ja, alt er fint. Kan du se det? Der er drama men... <laughs> Der er jo drama, den ligger der jo stadig. Du har skummet op. Øhm, jeg ved ikke, jeg tror, Ej, jeg har ikke noget at <laughs> Jeg har, men jeg, nej, det... jeg gider ikke sige det. Skal jeg? Hvad, Hvad har du? Du skal. Altså... Ja, og var med at mig selv på bordet i stedet. Nej, det skal du skue. Men... Det, det. det. er jo det bedste. Men det er ikke. Det er bare. Det er sådan på sådan ølbrug med røven. røven, det kan ikke blive meget. Nej, mere... det er også op. fordi <laughs> vi blev jo der var nogle af, der blev meget syg dernede. Ja. Fordi man er i et nyt land, og der er ja. nogle andre bakterier og sådan noget. Ja, ja. Øhm, jo, min, min, både jeg var syg, og min lillebror blev også syg. Ja, på et tidspunkt, jeg går ind på værelset, hvor min lillebror ligger og sover, og han har lige ligget sig lidt op i sengen, og så løber han bare ud og brækker sig Hva? i er, er Det det. Var det. <laughs> Holy fuck, hvor er det dårligt, det her. Læg okay, kan... altså, nu dig selv på bordet. Hey. Jeg jeg blev også. Jeg tog tre gram coke i byen i Mexico. Nej, jeg har mens... ikke taget coke. Fortæl oh, <tællet> mig et lande, altså. Ja. Eller Casper, det <tællet> var kun øl fra røven. <tællet> ja, det er rigtigt. <tællet> hey. Oh, fuck, det smager. Adam, hurtigt, vi har et minut tilbage. Ja, jeg kan det sige noget med at vi havde sådan en buffetdag, hvor vi da har man fri. Ja. Der er ingen kamera på ved ja. stranden. Og det er, ikke, det er mere no. noget, noget, noget bagkammer, der ja, ja, ja, ja. i dem. Ja, ja. Æ, der fik vi at vide, I må lidt gøre... Hvad vil, men er være med at snakke for meget med fremmede, mm. hvis I, snart, vi, vi skal blive testet bagefter i forhold til corona. No. Æ, okay, ja. Og det bliver vi også dernede. Hvis I får corona, så er I bare ude. Det skal I bare vide. Ja. Så det var jo meget sådan... straks med, når vi var ude, så uh, skulle uh, på med det. Og så fik vi nogle drinks, og der tror jeg, at alle fik lidt tynd tid bag dag, dagen efter. Fordi det var jo... Vi var vislige her de drinks der. Vi har fået at vide, at vi havde et eller andet beløb, vi måtte købe for. Nå, I fik penge, jeg købte. Og det penge. havde de også sagt til, Hvad er det net der sker for den produktion, mand. Er du sindssyg? <laughs> det havde jeg de sagt til bartenderne og sådan noget, så vi regnede med at der var styr på det, så vi blev bare ved med at bestille. <laughs> og så blev det vist <laughs> alt for dyrt. Så der var produktionen heller ikke så glad for os. Øh, Kasper, men... du har ingen slået ged. Jeg har heede af dig. Okay, vi var også på stranden en anden dag, og så 200, havde vi taget... 20 Vi boede på en meget fin villa, hvor der var mange dyre møbler, eller de var ja, ikke, det var der ikke, men det var, det var sådan en meget dyr sted, og der var sådan en porcelænskylling, ja. som også var ret dyr, men den tog vi så med på stranden. For at lave hvad hedder det, Pandora's æske, så vi havde stillet spørgsmål. Til en anden? Kampen, ja, og putte de her papirstrimler ned i. Hvorfor siger, det, hvorfor siger det her til mig nu? Altså, nu, er nu, er Nej, nu er det slut. Jeg, vi hører det bagefter. Tak fordi I lyttede med. Var Ær, det ærgerligt, du siger det nu. Øv, det er det. Det er bare ærgerligt. Jo, Ær, var